William, et tens bé amb els teus companys? Sí, molt bé, eh, sobretot amb tu, amb el Jordi, amb la Júlia, amb l'Àlex, amb la Wendy. Eh, sincerament, jo parlo amb tot el món, sento me sento molt, molt bé acá. ja saps. T'agrada la ràdio? M'agrada molt, sí, és molt divertida, parlem moltes coses com els esports, la política, eh l'economia, moltes coses. Aquí em divertixo molt, sí. Ara et faré les preguntes a tu. Què t'agradaria ser de gran? Doncs ara mateix no ho sabria. Eh, quin curs formatiu t'agradaria fer? Perruqueria. Mm, perruqueria. Molt bé. Perquè m'agrada molt pentinar i... i tallar el cabell. Ah, molt bé. I em, em tallaries el cabell gratis? No sé. Gràcies. T'agradaria casar-te? No sé. És que tenir un marit no és que m'agradi molt. Eh, I tenir fills? Bueno, tenir fills sí, perquè som molt macos i... I no sé, i per què són meravellosos. I tan petit i pensant en, en això, és que, home... Doncs sí. Goodbye.